Хлопця з блоку номер 15 Він грав у національній збірні Угорщини. Я спитаю його, якщо ти не проти, озивається ще один в'язень. А ти сам? питає Лаллі. Так, авжеж, я теж джоел. Я позапитую в інших, подивлюся, кого можна знайти, а в нас буде можливість трохи потренуватися перед наділею. Грає у футбол і має почуття гумору. Мені подобається цей хлопець. Я прийду завтра ввечері дізнатися, що тобі вдасться зробити. Дякую, великий Джоел. Лалі дивиться на другого Джоела. Без образ. І не думав ображатися, каже малий Джоел. Лалі витягає хліб і ковбасу з портфеля і кладе на найближчі нари. Він виходить, помічаючи, як двоє чоловіків розподіляють їжу. Кожен, кому дісталася порція, далі розділяє її на маленькі шматочки і роздає іншим. Ніякої штовханини, ніякої боротьби. Чіткий розподіл життєдайного харчу. Він чує, як один чоловік каже. Ось, великий Джоел, тримай мою порцію, тобі потрібна енергія. Лаллю сміхається. День, який почався так погано, закінчується великодушним жестом стражденної людини. Настає день гри. Лаллі приходить на головну територію і бачить, що есесівці проводять білу лінію, малюючи щось мало схоже на подовгувату форму. Він чує, як вигукують його ім'я. Це зібралася його команда. Він приєднується до чоловіків. Привіт, Лаллі. Я зібрав 14 гравців разом із тобою і зі мною, двоє в резерві на випадок, якщо хтось вибуде, гордо повідомляє великий Джойл. «Вибач, мені сказали без запасних. Просто одна команда. Вибери найсильніших». Чоловіки перезираються. Підносять три руки, і троє тих, які добровільно відмовляються грати, виходять із гурту. Лаллі спостерігає, як кілька чоловіків роблять розтяжки і підстрибують, розігріваючись, мов справжні професіоналі. «Деякі з цих хлопців мають такий вигляд, наче вони знають, що роблять», – бурмоче Лаллі малому Джоелу. Ще пак, шестеро з них грали на професійно. Ти жартуєш? Ні. Ми їм дамо чортів. Малий Джоїле, не можна. Ми не можемо виграти, мабуть, я неправильно пояснив. Ти сказав зібрати команду, і я зібрав. Так, але нам не можна вигравати. У жодному разі не можна їх нічим принижувати. Не дай Бог дати їм привід відкрити вогонь і всіх простріляти. Озирнися навколо. Малий Джоєл бачить, що сюди зайшли сотні в'язнів. У таборі панує збудження. Кожен хоче проштовхнутися мало не до самої лінії намальованого поля. Він зітхає. Піду попереджу решту. Лалі шукає в натовпі одне єдине обличчя. Гіта стоїть із подругами і крадькома махає йому. Він махає її у відповідь. І так йому хочеться підбігти до неї, схопити її на руки і зникнути за адмінкорпусом. Він чує гупання, обертається і бачить, що кілька есесівців на обох кінцях поля збиваються у землю великі кійки, замість ті, як воріт. До нього підходить Барецький. «Ходімо зі мною». На одному кінці поля натовп п'язнів розступається, коли з'являється команда СС. Усі без уніформи, деякі вдягнені в зручний для гри у футбол-одяг, труси, майки… Позаду команди під посиленою охороною з'являється комендант Шварцгубер і начальник Лаллі Густек. Підходить до Лаллі і Барецький. Це капітан команди в'язнів Тетувірер. Барецький представляє Лаллі і Шварцгуберу. «Тетувірери», – він повертається до одного із своїх охоронців. «У нас є щось, за що б ми могли змагатися?» Старший офіцер СС бере кубок із рук солдата поряд і передає його коменданту. Ось, що в нас є. Це буде більш, ніж гордящий трофей. Надпис каже – Кубок світу 1930-го. Здається, тоді перемогла Франція. Він показує трофей Лаллі. Як ти вважаєш? Перш ніж Лаллі встигає відповісти, Шварцгубер бере трофей і високо піднімає його. Щоб усім було видно. ССівці аплодують. «Починаймо гру, і нехай виграє краща команда!» Лалі під тупцем біжить до своєї команди і бурвоче. «Нехай краща команда виживе і побачить завтрашній схід сонця!» Лалі приєднюється до своєї команди, і усі збираються на середині поля. Гладачі, підбадьоривши, кричать. Суддя б'є по м'ячу, відправляє його у бік есесівців, і гра починається. За 10 хвилин гри в вже виграють 2-0, хоча Лаллі радіє голам та при вигляді злих фізіономій есесівців здоровий густ бере голову. Він обережно натякає своїм гравцям пригальмувати до кінця першого тайму. Вони вже пережили момент своєї слави, тепер треба дати пограти есесівцям. Перша половина закінчується рахунком 2-2. Поки есесівці відпоюють під час короткої перерви, Лаллі з командою збираються для обговорення тактики. Нарешті Лаллі переконує їх, що цю гру їм вигравати не можна. Вони домовляються, що для підняття морального духу в'язні глядачів можна забити ще голів за два, але зрештою програти з різницею в один м'яч. Починається другий тайм, а на глядачів та гравців сиплеться дощ із попелу. Крематорії працюють, і ця головна задача Біркен-Ау виконується. Незважаючи ні на які спортивні змагання, один гол забивають в'язням, один – есесівцям. Починається давати взнаки жахливе харчування в'язнів, і вони швидко втомлюються. Есесівці забивають ще два голи. В'язням більше не треба стримуватись, вони вже і так не мають сил змагатися. З перевагою есесівців у два голи суддя сюрчить у свисток. Оголошуючи про закінчення гри, Шварцгубер проштовхується на поле і вручає трофей капітану команди есесівців. А той високо піднімає його, зриваючи найчисленніші аплодисменти присутніх охоронців і офіцерів. Есесівці рушають назад у свої казарми святкувати перемогу. Повз лаллі проходить густек. «Гарно зіграно, тетувірери!» Лаллі збирає свою команду і хвалить їх за чудову роботу. НАТО починає розходитись. Лаллі роззираючись шукає Гіту, а вона так і стоїть на своєму місці. Він підбігає до неї, бере її за руку. Вони йдуть крізь НАТО в п'язнів до адміністративного блока. Гіта опускається на траву за будівлею, а Лаллі оглядається навкруг. Чи ніхто за ними не слідкує? Задоволений, сідається біля неї. Він бачить, що Гіта просічує траву пальцями і уважно роздивляється. «Що ти робиш?» «Шукаю конюшину з чотирма листочками. Ти не уявляєш, як її тут багато». Лаллі зачаровано усміхається. «Ти жартуєш?» «Ні, я вже знайшла кілька. Івана їх постійно знаходить. Ти здивований?» «А вже ж! Ти дівчина, яка не вірить у те, що вибереться звідси. І раптом ти шукаєш талісман на удачу?» Це не для мене. Насправді я в це не вірю. То для кого ж тоді? Ти знаєш, які забобонні ці осесівці. Знайти тю конюшину з чотирма листочками – це як знайти скарб. Для нас це наче валюта. Я не розумію. Коли осесівці починають звіріти, ми віддаємо їм ці листочки. І тоді вони іноді роздумують назбити. А якщо ми приносимо їх, коли роздають їжу – «То нам навіть перепадає добавка». Лаллі ніжно пестить її обличчя. Він страждає від того, що не може захистити кохану дівчину. Гіта відхиляється назад, продовжуючи пошуки. Зірвавши жменю трави, вона усміхаючись кидає її в Лаллі. Він усміхається у відповідь, грайливо підштовхує її, і вона лягає на спину. Схилившись над нею, він зриває жменю трави і потихеньку сипле їй на обличчя. Вона здуває її. Ще одна жменя сиплеться їй на шию і на верхню частину грудей. Вона залишає її там. Він розтіпає верхній гудзик з її сорочки, сипле ще трави і дивиться, як вона заповнює западинку між її грудьми. Можна я тебе поцілую? Ти справді цього хочеш? Я не чистила зуби, хто знає відколи. Я теж, тож думаю, ми одне одного нейтралізуємо. У відповідь Гіта підводить голову йому назустріч. Їхній попередній скоробіжний поцілунок лише запалив витриману за рік жагу. Тепер, коли вони спізнаються, зачайні пристрасті зіштовхуються. Вони хочуть, вони потребують більшого одне від одного. Момент перериває собачим гавкотом неподалік. Ясно, що тварина має бути в когось на повідку. Лаллі схоплюється на ноги і допомагає підвестися Гіті, беручи її в обійми. Прощальний поцілунок, і вони біжать назад, до безпеки табору і натопу, в якому зможуть розчинитися. У жіночому таборі вони помічають Данну, Іванну і Цильку, і рушають до них. Лаллі впадає в око безкровному обличчю Цильки. У Цильки все гаразд? – питає Лаллі. – Щось вона наче з лиця спала. У неї все добре, наскільки можна сподіватися у цих обставинах. Вона не захворіла? Може, потрібні якісь ліки? Ні, вона не хвора. Тобі краще цього не знати. Коли вони вже біля дівчат, Лаллі нахиляється до діти і шепоче. Скажи мені, може, я зумію допомогти? Не цього разу, коханий. Дівчата оточують діту, і вони йдуть. Цилька, опустивши голову, бреде за ними. Коханий. Розділ тринадцять. Тієї ночі Лаллі лежить у своєму ліжку, такий щасливий, яким не був, мабуть, за все життя. Гіта теж лежить у себе в ліжку. Згорнувшись калачиком біля сплячої Дани, широко розплющивши очі, вдивляючись у темряву, вона згадує, як вони лежали з Лаллі одне біля одного, як її тіло благало його не зупинятись, іти далі. Її обличчя паленіє від фантазії про їхню наступну зустріч. У величезному ліжку з балдахіном шварцгубер і цилтка лежать в обіймах одне одного. Його руки мацають її тіло, а вона вся заціпаніла. Дивиться перед собою і нічого не бачить, нічого не відчуває. У своїй приватній їдальні в Авшвіці за шикарним столом сам одить, сидить гьоз. На тонкій порцеляновій поданій вишукана їжа. Він наливає шато Латур 1932 року в кришталевий келих. Він крутить, вдихає, куштує вино. Він не збирається позбавляти себе маленьких радощів життя через якісь там стреси і напругу, пов'язані з його роботою. Ба в Аушвіці п'яний Барецький увалюється в свою кімнату в казармах. Ударом ноги зачиняє двері, шкандибає і незграбно падає на ліжко. З великими труднощами знімає із себе ребінь, з кобурою чіпляє його на бильце. Випростовується на ліжку і бачить над собою увімкнене світло, яке ріже йому очі. Після марних спроб підвестися, він, напевне, рукою намацує пістолет і витягає його з кобури. За другим разом поцілює непокірну лампочку. Коли він засинає, пістолет падає додолу. Наступного ранку Лаллі підморгує Гіті, беручи своє приладдя та інструкцію Белли у конторі адмінкорпусу. Його усмішка тане, коли він бачить, що Цилька, яка сидить біля Гіти, опустивши голову, знову не вітається до нього. «Щось це вже дуже довго тягнеться». Він вирішує таки допитатися в Гіті, що сталося з Цилькою. На дворі його зустрічає дуже злий і спохмілля Барецький. «Давай мерщій!» «Я піймав вантажівку, вона вже чекає, щоб підкинути нас до Аушвіцу». Лаллі йде з ним до вантажівки. Барецький залазить у кабіну, хряпає дверима. Зрозумівши натяк, Лаллі видирається в кузов. Він так і їде до Аушвіцу, хилитаючись з боку в бік. Вони дістаються до Аушвіцу, і Барецький каже, що хоче піти прилягти, а Лаллі, щоб ішов у блок номер 10. Лаллі знаходить цей блок і наглядач на вході наказує йому заходити з двору. Лаллі помічає, що цей блок відрізняється від блоків у Біркенау. Перше, що він бачить, зайшовши за ріг будинку, це дротяна огорожа, що оточує частину заднього двору. Поступово він починає розрізняти якісь слабкі рухи на загородженій ділянці. Спотикаючись, він просувається вперед приголомшений тим, що бачить за загорож'ю. Дівчата, десятки дівчат, голі, багато хто лежить, деякі сидять, деякі стоять, майже ніхто не рухається. Паралізований побаченим Лаллі помічає, як наглядач заходить у огорожу. Ходить серед дівчат, хапає кожну заліву руку, шукаючи потрібний номер, який, може, Лаллі викольвав. Знайшовши потрібну дівчину, наглядач тягне її через тіла інших. Лаллі дивиться в обличчя дівчат. Порожні, німі. Він бачить, як деякі спираються на дротяну огорожу. На відміну від інших огорож в Аушвіці і Біркенаут, на ці не подається напруга. У цих дівчат забрано можливість самогубства. «Хто такий?» – вимогливо питає голос позаду нього. Лаллі обертається. Із задніх дверей виходить офіцер СС. Лаллі повільно піднімає свій портфель. «Тату вірер!» «То чого ти там стоїш? Заходь!» Один-два лікарі і кілька медсестер у білих халатах коротко вітаються з ним. Коли він іде через велику кімнату до столу, в'язні тут мало схожі на людей. Це швидше маріонетки, покинуті своїми ляльководами. Він підходить до столу, за яким сидить медсестра і піднімає свій портфель. «Тетувірер!» Вона дивиться на нього з відразую, глузливо пирхає і йде. Він рушає за нею. Вона й веде його довгим коридором і заводить у велику кімнату. Близько 50 молодих дівчат вишукувані тут в одну шеренгу. Вони мовчать. У кімнаті стоїть кислий запах. Перед шеренгою Менгеле оглядає одну з дівчат. Грубо відкриває їй рота. Хапає за стегна, за груди, а по її обличчю тихо течуть сльози. Закінчивши огляд, він помахом руки наказує їй відійти ліворуч. Забракована. На порожнє місце виштовхують іншу дівчину. Медсестра підходить до Лаллі і Менгели, і той зупиняє погляд. «Ти запізнився», – каже він із кривавою посмішкою, явною, насолоджуючись ніяковінням Лаллі. Він показує на маленьку грубку дівчат, які стоять ліворуч від нього. «Цих я залишаю. Роби їхні номери». Лаллі відходить. «Настане день, вірере, і я заберу тебе». Лалі озирається, і ось воно. Міцно стиснуті губи, викровлені у якийсь жазькій посмішці гримасі. Знову холод пронизує все його тіло, у нього тремтять руки. Він швидко забирається звідти, поспішаючи до маленького столика, де сидить інша медсестра, наготувавши індифікаційні картки. Вона поступається йому місце. Він намагається вгамувати тремтіння рук, розкладаючи інструменти та розставляючи плашечки з чорнилом. Він дивиться на менгели, поряд з яким стоїть уже інша перелякана дівчина, а він соває руками по її волоссі і по грудях. Лаллі чує, як він їй каже «Не бійся, я тебе не скривджу». Лаллі бачить, що дівчина тремтить з переляку. «Ну-ну, ти в безпеці, це лікарня, ми тут піклуємося про людей». Менгеле звертається до медсестри неподалік. Принеси ковдру для цього симпатичного юного створіння». Повернувшись до дівчини, він каже. «Я про тебе добре пітлуватимусь. Дівчину направляють до Лаллі. Він нахиляє голову і готується увійти в ритм татуювання номерів, які показує йому медсестра-асистентка. Закінчивши роботу, Лаллі виходить із будівлі, поглядаючи на огороджений майданчик. Він порожній, і тоді Лаллі падає на коліна від нападу сухого блювання. Йому нічим блювати, єдина врідина в його тілі – це сльози. Цього вечора Гіта повертається у свій блок і дізнається про кілька новоприбулих. Постійні мешканці зовсім не раді новачкам. Вони не хочуть вести неминучих розмов про всякі страхіття, а ще вони не хочуть ділитися своїми пайками. «Гіто, це ти, Гіто!» – гукає хтось слабким голосом. Гіта підходить до групи жінок, багато з яких здаються літніми. Літніх жінок не часто побачиш у Біркенау – притулку для молодих, які здатні працювати. Наперед виходить жінка, простягаючи руку. «Гіто, це я, твоя сусідка, Гільда Голштайн!» Гіта придивляється і раптом упізнає сусідку зі свого рідного міста Вараном на Тьоплоу. Тільки тепер вона блідіша і худіша, ніж тоді, коли Гіта бачила її в останнє. На Гіту наринають спогади. Запахи, відчуття, у пам'яті спалахують розкрадві моменти з далекого минулого. Двері рідної домівки, запах курячого бульйону, потрісканий брусочки мила біля кухонної раковини. Щасливі голоси теплими літніми вечорами. Руки матері. «Пані Голдштайн!» Гіта підходить ближче, стискає руку жінки. «Вас теж забрали?» Жінка киває. «Нас усіх забрали. Мабуть, із тиждень тому. Мене віддали до інших і посадили на потяг». Спалах Надії. «А мої батьки й сестра з вами?» «Ні». Їх забрали кілька місяців тому. Твоїх батьків і сестер. А про твоїх братів давно вже нічого не чути. Твоя мати казала, що вони приєдналися до руху опору. А ви не знаєте, куди їх забрали?» Пані Голдштайн схиляє голову. «Мені дуже шкода. Нам сказали, що їх, що вони...» Гіта сідає на підлогу, а Дана з Іваною підбігають до неї, сідають поряд, обнімають. Над ними пані Голдштейн усе повторює. Мені дуже шкода, мені дуже шкода. Дана і Івана плачуть, підтримуючи Гіту, яка не зронила ні сльозинки. Вони помочуть Гіті про щось заспокійливе. Померли. Раптом не стало жодних спогадів. Вона відчуває всередині страшенну порожнечу. Вона повертається до подруг і питає зривчастими, недламаним голосом. «Як ви вважаєте? Нічого, якщо я поплачу? Зовсім трошки. Хочеш, ми помолимось із тобою?» – питає Дана. «Ні, всього лише кілька сльозинок. Це все, що ці вбивці отримають від мене». Івана Айдана Дана витирають свої мокрі очі рукавами, коли тихі сльози починають котитися обличчям діти – вони по черзі витирають сльози подруги, знайшовши в собі силу, про яку вона навіть не підозрювала. Гіта підводиться і обіймає пані Голдштайн. Звідусіль вона відчуває співчуття тих, хто став свідком її горя. Вони мовчки дивляться на неї. Кожен поринає у свою темряву розпачу, не знаючи, що сталося з їхніми власними сім'ями. Потихеньку дві групи жінок, старожили й новоприбулі, Об'єднюється. Після вечері Гіта сидить із пані Голдштайн, яка розповідає їй усе, що сталося за час її відсутності вдома. Як поступово забирали сім'ю за сім'єю? Час від часу просочувалися якісь історії про концентраційні табори. Ніхто не розумів, що вони перетворилися на виробничі лінії смерті. ті всі знали, що назад ніхто не повертається. І тільки дехто залишив свої домівки в пошуках безпечного місця в сусідніх країнах Гіта розуміє, що пані Голдштайн довго не протягне Якщо їй доведеться тут працювати Вона старша своїх років, фізично і морально зломлена Наступного ранку Гіта підходить до Капо свого блока з проханням про послугу. Вона також просить Лаллі спробувати дістати все, що схоче Капо, в обмін на те, щоб пані Голдштайн не мусила працювати на важких роботах і вдень залишалася у Блоці. Вона пропонує, щоб пані Голдштайн щовечора випорожнювала туалетні відра – завдання, яке зазвичай Капо щодня загадувала робити тій людині, яка на її думку щось погане про неї сказала. Ціна Капо – перстень з діамантом. До неї доходили чутки про скриню скарбів Лаллі, на тому й стали. Наступні кілька тижнів Лаллі ходить в аушвіц щодня. П'ять крематоріїв працюють на повну потужність але кількість в'язнів, яких треба татуювати, не зменшується. Інструкції та матеріали він отримує в адмінкорпусі в Авшвіці. У нього немає ні часу, ні потреби заходити в адмінкорпус у Біркенау, тож йому ніяк не впадає можливість побачитися з Гітою. Він хоче передати в їй вісточку, що з ним усе гаразд. Барецький в гарному, навіть грайливому настрої. У нього є секрет, і він хоче, щоб Лаллі відгадав, що там може бути. Лаллі підігрує Барецький в цій його дитячій грі. «Ви всіх відпустите додому?» Барецький сміється і плескає Лаллі по руці. «Вас підвищили!» «Краще сподівайся, щоб цього не сталося, титу вірере, бо хтось інший не такий добрий, як я, не буде з тобою панькатись». «Добре, здаюся. Ну що ж, скажу тобі, наступного тижня на кілька днів вам усім мають видати додаткові пайки і ковдри». Приїжджає Червоний Хрест перевіряти вашій табір відпочинку. Леллі замислюється, що б це могло означати. Невже зовнішній світ нарешті побачить, що тут відбувається? Він намагається приховати свої емоції перед Барецький. Це буде чудово. Ви вважаєте, цей табір складе тест на гуманне ставлення до в'язнів? Леллі майже бачить, як цокає мозок Барецький. Майже чує, як щось у ньому клацає. Брак кебати у Барецькій забавляє Лаллі. Але усміхатися він боїться. Ті кілька днів, що вони тут пробудуть, вас гарно годуватимуть. Ну, тих із вас, кого ми їм дозволимо побачити. Тобто це буде візит під контролем. А ти думаєш, що ми дурні? Сміється Барецький. Лаллі залишається запитання без відповіді. Я можу попросити про послугу? Можеш просити, каже Барецький. «Якщо я напишу Гіті записку про те, що зі мною все гаразд, і я просто працюю в Авшвіці, ви зможете її передати?» «Я зроблю краще. Я сам їй це скажу. Дякую». Хоч Лаллі разом із вибраною групою в'язні і отримує трохи більшу пайку протягом кількох днів. Усе це швидко закінчується, і Лаллі сумнівається, що Червоний Хрест взагалі приїздив у цей табір. Барецький просто міг усе це видумати». Леллі мусить виріти, що його повідомлення для діти буде доставлено, хоча він сумнівається, що Барецький зробить це вчасно. Йому залишається тільки чекати і сподіватися, що неділя, коли йому не треба буде працювати, так і скоро настане. Нарешті випадає такий день, коли Лаллі рано закінчує роботу. Він біжить з одного табору в другий і дістається до адміркорпусу в Біркен-Ау, коли працівники контори виходять після роботи. У нього ледве вистачає терпіння дочекатись. «Ну чому саме сьогодні вона має вийти однією з останніх?» Нарешті вона з'являється. У серце Лаллі мало не вискакує з грудей. Не витрачаючи часу, він хапає її за руку і тягне за будинок. Вона все тремтить, коли він притискає її до стіни. «Я думала, ти помер. Я думала, що вже більше ніколи тебе не побачу. Я, затинаючись, промовляє вона». Він гладить долонями її обличчя. «Барецький передав тобі моє повідомлення?» «Ні, мені ніхто не передавав ніяких повідомлень». Ш, «Усе добре», – каже він. «Я кілька тижнів щодня був у Авшвіці. Я так злякалася». «Я знаю, але я вже тут і мені треба тобі дещо сказати». «Що?» Спочатку дай я тебе поцілую. Вони пристрасно цілуються, стискаючи одне одного в обіймах, поки вона не відштовхує його. Що ти хочеш мені сказати? Моя прекрасна Гіто, ти мене зачарувала, я закохався в тебе. Ці слова звучать так, ніби він чекав усе своє життя, щоб їх сказати. Як, як ти можеш таке казати? Подивися на мене, я гидка, я брудна, моє волосся... У мене було таке гарне волосся. Я люблю твоє волосся таким, яким воно є зараз. І любитиму його таким, яким воно буде в майбутньому. Але в нас немає майбутнього. Лалі міцно тримає її, обійнявши за талію і не даючи їй відвести погляд. Ні, воно в нас є. Для нас буде завтра. Тієї ночі, коли я сюди прибув, я поклявся, що виживу в цьому пеклі. Ми виживемо і побудуємо своє життя там де ми захочемо цілуватись, коли захочемо, і кохатися, коли захочемо. Гіта червоніє і відвертається. Він ніжно повертає її обличчя до себе. І кохатися де, коли ми захочемо. Ти мене чуєш? Гіта киває. Ти мені віриш? Я б хотіла, але... Немає ніяких але. Просто вір мені. А зараз біжи у свій блок, поки твоя капа чогось не запідозрила. Коли Лаллі вже наміряється йти, Гіта притискає його до себе і пристрасно цілує. Перериваючи поцілунок, він каже. «Може, мені треба частіше затримуватись?» «Тільки посмій», – каже вона, вдаряючи його в груди. Цієї ночі Івана і Дана засипають Гіту запитаннями, з полегшенням побачивши, що їхня подруга знову усміхається. «Ти сказала йому про свою сім'ю?» – питає Дана. «Ні». «Чому?» Я не можу дуже боляче про це говорити, і він був такий радий мене бачити. Гіто, якщо він тебе кохає так, як ти про це розповідаєш, то він би хотів почути про те, що ти втратила свою сім'ю. Він би захотів тебе втішити. Ти, мабуть, маєш рацію, Дано. Та якби я розповіла йому про це, ми б обоє сумували. А мені хотілося, щоб наш час разом був інший. Я б хотіла забути, де я і що сталося з моєю сім'єю, і коли він тримає мене у своїх обіймах, я все це забуваю, всього лише на якусь коротку мить. Це погано, що мені хочеться на мить утекти від реальності? Ні, зовсім ні. Вибачте, що в мене мій є порятунок, мій Лаллі. Знайте, що всім своїм серцем я бажаю вам того самого для вас обох. Ми дуже раді, що він у тебе є, каже Івана». Добре, що хоч одна з нас має трохи щастя. Ти ділишся з нами своєю радістю, і нам цього достатньо, каже Дана. Просто не ховай від нас ніяких таємниць, добре, каже Іванна. Ніяких таємниць, каже Гіта, ніяких таємниць, погоджується Дана. Розділ 14 Наступного ранку Лаллі з'являється в канцелярії адмінкорпусу і приходить до Белли, яка сидить за головним столом. «Лаллі, де ж ти був?» – питає Белла тепло усміхаючись. «Ми вже думали, що з тобою щось сталося». «А у Швіц?» «Ах, можеш більше нічого не казати. У тебе, мабуть, закінчилися матеріали, зачекай тут, я зараз принесу». «Не дуже багато, Белло». Белла кидає погляд на Гіту. «Звісно, ми ж маємо бути впевнені, що завтра ти знову прийдеш». «Ти надто добре мене знаєш, юна Белло. Дякую». Белла неквапом виходить по матеріали, а Лаллі спирається на стіл і дивиться на Гіту. Він знає, що вона бачить, як він увійшов. Але зараз удає сором'язливу і сидить, не підводячи голови. Вона проводить пальцем по губах. Лалі аж боляче від жаги. А ще він помічає, що стілець біля неї – стілець цильки порожний. І знову він каже собі, що треба з'ясувати, що ж таке з нею відбувається. Він виходить із канцелярії і йде до сортувальної ділянки. Побачивши, що прибула вантажівка з новими в'язними, щойно він встановлює свій стіл, з'являється Барецький. «У мене тут дехто є, хто хоче з тобою зустрітися, тату вірере». Перш ніж Лаллі встигає побачити, хто, він чує знайомий голос майже шепіт. «Привіт, Лаллі!» Поряд із Барецькій стоїть Леон, блідий, худющий, заступлений, обережно поставивши одну ногу перед другої. «Я вас тут залишу обох, щоб ви наново познайомились!» Посміхається Барецький і виходить. «Леон, о боже, ти живий!» Лаллі кидається, щоб обійняти його. Під сорочкою товариша чути кожну кісточку. Він дивляється в нього, тримаючи обома руками. Менгеле. Це був Менгеле. Леон здатен лише кивнути. Лаллі обережно проводить по кістлявій руці Леона, торкаються обличчя. Виродок. Нічого. Настане час, і він своє отримає. Щойно я тут закінчу, дам тобі попоїсти. Шоколад, ковбаса, що ти хочеш, я тебе відгодую. Леон слабко усміхається йому. «Дякую, Лаллі». «Я знав, що цей мерзотник морить голодом в'язнів, але я думав, що він це робить тільки з дівчатами. Якби ж було тільки це. Що ти маєш на увазі?» Тепер Леон дивиться Лаллі прямо в очі. «Він відрізав мої чортові яйця», – каже він сильним і твердим голосом. «А коли тобі відрізають яйця, якось зникає апетит». Лаллі схиляється від жаху і відвертається, щоб Леон не бачив його збентеження. Леон цілкується втримати ридання і повернути голос, намагаючись зачепитись оком за щось на землі, на чому можна було б зосередитись. «Вибач, мені не треба було так говорити. Спасибі тобі за пропозицію. Я вдячний тобі». Лаллі глибоко дихає, тамуючи лють. Йому жахливо хочеться дати волю гніву і помститися за звірства, яким піддала його товариша. Леон прокашлюється. «У мене є якийсь шанс повернутися на свою роботу?» Обличчя Лаллі тепліє. «Звичайно. Я радий твоєму поверненню, але тільки після того, як ти окріпнеш». Каже він. «Чому б тобі не піти в мою кімнату? Якщо тебе зупинять хтось із циган, скажи їм, що ти мій друг і що це я туди тебе направив. Припаси знайдеш у мене під ліжком. Побачимось, коли я тут усе закінчу». До них наближається старший наглядач і сесівець. «А тепер іди швиденько». «Швиденько – це зараз не для мене». «Вибач. Все нормально. Я вже йду. Побачимось пізніше». Наглядач, побачивши, що Леон йде, повертається до своїх справ, вирішувати, кому жити, а кому умирати. Наступного дня Лаллі приходить у канцелярію адмінкорпусу, де йому повідомляють, що в нього вихідний. Ані в Авшвіц, ані в Біркен-Ау не привозили сьогодні в'язнів. І від Гера доктора теж не було запитів на його допомогу. Він проводить весь разом, разом із Леоном. Лаллі підкупив свого старого капу в блоці номер сім, щоб той дав притулок Леону, застарігши, що той працюватиме на Лаллі, коли достатньо окріпне. Він віддав йому всю їжу, яку планував віддати своїм друзям Ромам і Гіті, щоб вони роздали іншим. Коли Лаллі виходить від Леона, його гукає Барецький. «Те вірере, де ти подівся, я тебе шукав». Мені сказали, що в мене вихідний. Ну, тепер уже не вихідний. Ходімо, у нас є робота. Мені треба взяти портфель. Для цієї роботи інструмент тобі не знадобиться. Ходімо. Лаллі поспішає за Барецький. Вони прямують до одного з крематоріїв. Лаллі нас доганяє його. Куди це ми йдемо? Запереживав, сміється Барецький. А ви б не переживали? Ні. У Лаллі тисне в грудях, йому бракне повітря. Може йому кинути стікати? Якщо він це зробить, Барецький відразу схопиться за гвинтівку. Та яка, зрештою, різниця? Краще вже куля, ніж печі. Вони майже доходять до крематорію номер три, коли Барецький вирішує припинити страждання Ларрі. Стишує ходу і ступає не так широко. Не хвилюйся. Краще ходімо, поки ми обидва не скочили в халепу і не опинилися в печах. «То ви не збираєтеся позбутися мене?» «Поки що ні. Тут виявилося, що у двох в'язнів однакові номери. Нам треба, щоб ти подивився на них. Мабуть, ті цифри набивав ти або твій євнух. Ти маєш сказати нам, хто із них хто?» «Перед ними, бо будівля з червоної цели». Великі вікна приховують її призначення, та розмір димарів не залишає сумнівів у справжній моторошній суті. Біля входу їх зустрічають два есесівці. Вони перекидаються жартами з Барецьки і жодної уваги не звертають на Лаллі. Вони вказують на зачинені двері всередині будівлі. І Барецький з Лаллі вирушають туди. Лалі роззирається довкола на цьому останньому відтінку дороги – до смерті у Біркенау. Він бачить в'язнів із зондеркоманди, які стоять із пригніченим виглядом, готові виконувати роботу, яку жодна людина на землі не захотіла б виконувати добровільно – виносити труби з газових камер і завантажувати їх у печі. Він хоче зустрітися з ними очима, аби дати їм зрозуміти, що він теж працює на ворога. Він теж вирішив залишитися живим якомога довше, здійснюючи акт осквернення людей власної віри. Жоден із них не дивиться йому в очі. Він чув, що інші в'язні казали про цих людей та їхнє привілейоване становище. Окреме житло, додаткові пайки, теплий одяг і ковдри на ліжках. Їхнє життя нагадує його власне. І в нього раптом щось обривається всередині від самої думки про те, що його теж зневажають за ту роль, яку він виконує в таборі. Не спромігшись жодним чином виразити свою солідарність із цими людьми, він йде далі. Їх приводять до великих сталевих дверей. Перед ними стоїть вартовий. Усе гаразд. Увесь газ уже вийшов. Нам треба переправити їх до печей, але ми не можемо, поки ви не визначите правильні номери». Вартовий відчиняє двері для Лаллі й Барецький. Лаллі випростовується на повний зріст. Дивиться Барецький в очі і проводить рукою зліва направо. «Після вас», – Барецький вибухає сміхом і плескає Лаллі по спині. «Ні, після тебе». «Ні, після вас», – повторює Лаллі. «Я наполягаю, тетувірере». Есецівець широко розчиняє двері, і вони заходять у приміщення, схоже на печеру, тіла». Сотні голих тіл заповнюють приміщення. Вони громадяться одне на одному, їхні кінцівки неприродньо вивернуті. Розплющені мертві очі. Чоловіки – молоді й старі. Діти внизу. Кров, блювотиння, сеча й фекалії. Над усім панує запах смерті. Лаллі намагається не дихати. В нього горять легені, ноги підгинаються. Позаду Барецький промовляє «чорт». Саме це слово з вуст садиста лише поглиблює безодню жорстокості, у якій потопає Лаллі «Он там», – показує охоронець, і вони йдуть за ним до стіни кімнати Де поряд лежать два чоловічих тіла Охоронець звертається до Барецьки Уперше він губиться і знаком показує, що Лаллі розуміє німецьку мову «У них обох той самий номер, як це може бути?» – питає він Лаллі тільки здатен, що похитати головою і здвигнути плечима. Звідки ж я в біса можу знати? Подивіться на них. Який з них правильний? – різко запитує охоронець. Лаллі нахиляється і бере одну руку. Він радий, що в нього є привід стати на коліна і сподівається, що так зможе втримати рівновагу. Він уважно роздивляється цифри, виколоті на руці, яку він тримає. А другий? – питає він. Йому грубо тицюють іншу руку. Він пильно придивляється до обох номорів. «Ось тут, гляньте, це не трійка, це вісімка. Вона частково зблякла, але це вісімка». Вартовий пише на обох холодних руках правильні цифри. Не питаючи дозволу, Лаллі підводиться і виходить з будівлі. Барецький нас доганяє Лаллі на дворі, де він згинається на опіл і важко дихає. Барецький чекає кілька секунд. «У тебе все гаразд?» «Ні, ніякого чорта в мене не гаразд. Ви падлюки. Скільки нас вам ще треба вбити?» «Ти засмучений. Я можу зрозуміти». Барецький – це просто дитина. Дитина не віглас. Та Лалі ніяк не може зрозуміти, як він може не відчувати нічого до людей, яких вони щойно бачили на обличчя і скручені тіла, яких відбилася агонія смерті. «Ну ж, бо ходімо», каже Барецький. Лаллі намагається йти з ним поруч, але дивитися на нього не може. Знаєш що, тету вірере, можу заприсягтися, що ти єдиний єврей, який зайшов у піч, а потім вийшов із неї. Він голосно сміється. Плескає Лаллі по спині і широко ступаючи виривається вперед. Розділ 15 Лаллі рішуче виходить із свого блока і йде територією. Два наглядачі-осесівці наближаються до нього, тримаючи гвинтівки на поготові. Не стишуючи ходи, він піднімає свій портфель. Політіше – аптайлюнг. Гвинтівки опускаються, і він проходить без зайвих слів. Лаллі заходить у жіночий табір і відразу прямує у блок номер 29, де його зустрічає Капу, спершись об стіну і явно нудячись. Її підопічні на роботі. Вона й вухом не веде, коли він підходить до неї і дістає з портфеля велику плитку шоколаду. Попереджена Барецькі не сунути носа в стосунки між вівером і ув'язненою 34902 вона бере хабара. «Будь ласка». Приведіть до мене, Гіту. Я почекаю всередині. Ховаючи шоколадку серед розлогих грудей, істинувши плечи, Мака повирушає до адмінкорпусу. Лаллі заходить у барачний блок, зачиняє за собою двері. Йому не доводиться довго чекати. Спалах сонячного світла. Двері відчиняються. Сповіщає про її прибуття. Гіта бачить, що він стоїть у сутінках, нахиливши голову. Ти... Лаллі робить крок до неї. Вона відступає, з розмаху, першість у жочинні двері, явно пригнічена. «З тобою все гаразд? Гіто, це я!» Він підходить до неї ще на крок і приголомшимо помічає, що вона все тремтить. «Скажи щось, Гіто!» «Ти... ти...» – повторює вона. «Так, це я! Це Лаллі!» Він бере обидва її зап'ястя і намагається їх утримати. «Ти хоч уявляєш, що лізе в голову, коли з тобою приходять СС?» «Хоч щонебудь, Гіто!» «Як ти міг? Як ти міг дозволити, щоб мене забрали Есесівці? Лальо, ошелешений. Він трохи відпускає її зап'ястя, вона виривається і відвертається. «Вибач, я не хотів тебе лякати. Я просто попросив твого капу, щоб вона тебе сюди привела. Мені треба було тебе побачити». Коли когось забирає СС, їх більше ніхто не бачить, ти розумієш? Я думала, мене забирають на смерть, і все, про що я могла думати, це ти. Не про те, що я більше не побачу своїх подруг, не про цильку, яка дивилася мені вслід і тепер, мабуть, дуже сумує, про те, що я ніколи не побачу тебе, а ось і ти. Лалі соромно. Його егоїстична потреба завдала його коханій скільки болю. Раптом вона підбігає до нього з піднятими кулаками. Він кидається їй на зустріч, а вона врізається в нього. Гамс його в груди і по обличчю течуть сльози. Лаллі чекає, поки удари припиняться. Потім він повільно піднімає її обличчя, витирає рукою сльози і намагається поцілувати. Коли їхні губи зустрічаються, Гіта відсторонюється, упившись у нього поглядом. Він простягає до неї руки, щоб вона повернулася в його обійми. Побачивши її нехідь, він опускає руки. Вона знову накидається на нього, цього разу штовхає його до стіни, намагаючись задерти з нього сорочку. Приголомшений Лаллі утримує її на відстані витягнутої руки, та вона на це не зважає, і щасило навалюється на нього, шалено цілуючи. Він піднімає її, і вона оббиває ногами його талію, цілуючи так жадівно, що аж кусає його губи. Лаллі відчуває солоний присмак крові, але відповідає на поцілунки. І вони, спотикаючись, дістаються до найближчих нар і падають. Зривають одяг одне з одного. Вони кохаються пристрасно, відчайдушно. Це необхідність, настільки дозріла, що її вже годі спинити. Двоє людей розпашливо хапаються за кохання і близькість, боячись, що інакше вони цього ніколи не спізнають. Це скріплює їхню відданість одне одному І Лаллі розуміє Що відтепер він не зможе покохати когось іншого Це зміцнює їхню рішучість дивитися в завтрашній день І в наступний день, і в тисячу інших днів Стільки днів, скільки їм знадобиться, щоб жити так, як він казав Гіті, Щоб ми могли вільно кохатися там, де схочемо І тоді, коли схочемо Знесилені вони лежать в обіймах одне одного Гіта засинає, а Лаллі довго лежить, просто дивлячись на неї. Фізична боротьба між ними скінчилася, і тепер Лаллі охоплює бурхливе сум'яття. Що це місце зробило з нами? Ким воно змусило нас стати? Стільки часу нам відменено. Вона думала, що сьогодні всьому настане кінець. І це я зробив їй так боляче. Більше ніколи цього не допущу. Він торкається до своєї губи, здригається від болю. Це проганяє його по хмурі думки, і він усміхається, згадуючи причину цього болю. Ніжним поцілунком будить Гіту. «Гей, привіт!» – шепоче він. Гіта перекручується на живіт і стурбовано дивиться на нього. «У тебе все гаразд. Ти мав такий вигляд, я навіть не знаю. Хоча й була засмучена, прийшовши. Тепер, коли я згадую про це, вигляд у тебе був жахливий». Лалі заплющує очі і глибоко зітхає. «Що сталося?» «Скажімо, так. Я зробив ще один крок до прірви, але змушений був відступити на крок назад. «Ти мені колись розкажеш?» «Певно, ні. Не тисне, Гіто. Вона киває. «А тепер, я думаю, тобі краще повернутися в канцелярію, щоб Цилька та інші бачили, що з тобою все гаразд. М -м, «Я хочу залишитись тут із тобою назавжди. Назавжди – це надовго. «Або це може бути завтра?» – каже вона. «Ні, не може». Гіта відвертає голову, червоніє, заплющує очі. «Про що ти думаєш?» – питає він. «Я прислухаюся. До стін. І що вони кажуть?» «Нічого. Вони важко дихають і оплакують тих, хто виходить звідси ранком і не повертається вечором. Вони оплакують не тебе, кохана. Не сьогодні. Тепер я це знаю. І не завтра. Вони ніколи не будуть тебе оплакувати». А тепер виходь звідси і повертайся на роботу. Вона згортається калачиком. А ти не міг би піти першим. Мені треба знайти свій одяг. Поцілувавши її на прощання, Лаллі поспіхом збирає свої речі. Одягнувшись, він іще раз швидко цілує її і йде. На дворі капо. В тій самій позі спирається на стіну блока. Полегшало, тету тетувірере? Так, дякую. Шоколад чудовий. А ще я люблю ковбасу. Я подумаю, що я можу зробити. Подумай, тетувірери, побачимось. Розділ 16. Березень, 1944. Стуки у двері вириває Лаллі з глибокого сну. Він обережньо відчиняє, думаючи, що там хтось із ромських дітей. Але на порозі стоять двоє переляканих хлопців, роззираючись на всі боки. «Що вам треба?» – питає Лаллі. «Ви тетувірер?» – звертається один із них польською мовою. «Дивлячись, хто питає?» «Нам потрібен тетувірер. Нам сказали, що він живе тут», – говорить другий хлопець. «Заходьте, поки не побудили дітей». Леллі зачиняє за хлопцями двері і жестом пропонує їм сісти на ліжко. Обидва високі і кістляві. В одного в обличчя всі не неластовинням. «Повторюю запитання. Що вам треба?» «Ми маємо друга», – затинаючись, бурмоче той, що в ластовинні. «Як і ми всі», – перебиває Лаллі. «Наш друг у біді». «Як і ми всі». Хлопці перезираються, вагаючись, чи варто продовжувати. «Вибачте, кажіть далі». Його упіймали, і ми боїмося, що його уб'ють. «На чому його упіймали? «Ну, минулого тижня він утік. Його упіймали і повернули сюди». «Як ви думаєте, що вони з ним зроблять?» Лаллі налаштований скептично. «Як же він убісав втік І як виявився таким дурням, що примудрився попастися?» «Та ми до пуття всього не знаємо. Ну, його повісять. Мабуть, що найперше завтра вранці. Ви ж знаєте, що це покарання за спробу втекти, не кажучи вже про саму втечу. Ви можете щось зробити? Люди кажуть, що ви можете допомогти?» «Я можу допомогти, якщо вам потрібно трохи додаткової їжі. Ото й тільки!» «А де цей хлопець зараз?» «Він на дворі. Тут, біля будинку». «Егеш! Заради Бога, давайте його сюди негайно!» – каже Лаллі, відчиняючи двері. Один хлопців біжить на двір і скоро повертається з юнаком, який весь тремтить, опустивши голову. Лаллі вказує на ліжко, і він сідає. Очі в нього набрякли. «Твої друзі кажуть, що ти втік». Так, пане, як ти це зробив? Ну, я працював за територією і спитався в охоронця, чи можна мені відійти посрати. Він сказав, щоб я йшов за дерева, бо він не хоче чути смороду. А потім, коли я хотів повертатися на своє робоче місце, побачив, що вони всі йдуть геть. Я злякався, що якщо побіжу за ними, то мене може застрелити хтось із охоронців. Тому я просто пішов назад у ліс. А далі? Ну, то я й пішов собі, а потім мене схопили. Коли я прийшов у село, щоб украсти якоїсь їжі, я був дуже голодний. Солдати побачили у мене на руці витатуюваний номер і привели сюди. А тепер вони збираються повісити тебе завтра вранці, так? Голова юнака поникла. У Лаллі промайнула думка, що ось такий вигляд він і матиме завтра, коли з нього видушать життя. Ви чимось можете нам допомогти, тетувірере? Лаллі міряє кроками маленьку кімнатку. Закочує рукав хлопця і роздивляється його номер. Один із моїх. Знову ходить по кімнаті. Хлопці сидять тихо. «Будьте тут», – каже він рішучий і поспіхом виходить із кімнати. Прожектори нишпирять по території, наче злісні очі, які шукають кого бубити. Притискаючись до будинків, Лаллі пробирається до адмінкорпусу і заходить у головну канцелярію. З великим полегшенням бачить Беллу за столом. Вона зводить на нього погляд. «Лаллі, що ти тут робиш? У мене немає роботи для тебе». «Привіт, Белло. можна в тебе дещо запитати?» «Звичайно, що завгодно, ти ж знаєш, Лаллі. Коли я приходив сюди вдень, то я щось чув про вантажівку, яка від'їжджає сьогодні вночі. Так, одна їде сьогодні о півночі в інший табір. А скільки в ній людей?» Белла бере список. З то імена що? Імен? Не номерів? Ні, вони не пронумеровані. Вони тільки сьогодні приїхали і перевозять їх до якогось чоловічого табору. А там нікого не номерують. Ми можемо втиснути ще одного в цей список? Думаю, що так. Кого? Тебе? Ні, ти ж знаєш. Без діти я звідси не поїду. Це інший. Що менше ти знаєш, то краще. Гаразд, я зроблю це для тебе. Як його ім'я? «Чорт», – каже Лаллі, – «зараз я повернуся». Злий на себе, Лаллі біжить до своєї кімнати. «Твоє ім'я?» «Як твоє ім'я?» «Мендель». «Менделя далі?» «Перепрошую, Мендель Бауер». Він повертається в канцелярію. Белла дописує ім'я в кінець надрукованого списку. «А охорончені не причепляться, чому ім'я не надруковане, як інші?» – питає Лаллі. «Ні, вони надто ліниві, щоб до цього чіплятися». Це буде для них така морока, просто скажи Тому, байдуже, хто він, щоб був у дворі, коли побачить, що машину вантажить. Лаллі дістає з портфеля перстень, інкрустувавши рубінами і діамантами, і дає його Беллі. Дякую, це для тебе. Залиш собі або продай. Я прослідкую, щоб той чоловік потрапив на вантажівку. Повернувшись до кімнати, Лаллі заганяє з ліжка обох товаришів Менделя. Бере портфель портфелі, сідає поруч. Дай мені руку». Хлопці спостерігають, а Лаллі намагається перетворити номер на змійку. «Робота не ідеальна, але годиться, щоб приховати цифри». «Навіщо ви це робите?» – питає один із хлопців. «Там, куди їде Мендель, нікого не нумерують. Рано чи пізно його номер побачили б ті, і тоді б його миттю повернули сюди на зустріч, до ката». Він закінчує роботу і каже двом хлопцям, які не зводять з нього очей. «Ви двоє. Повертайтеся зараз до свого блока. Але ідіть обережно. Більш одного за ніч я врятувати не встигну», – каже він. «Завтра вашого товариша тут не буде. Він вийде звідси вантажівкою о півночі. Я не знаю, куди саме він вийде, та куди б він не їхав, у нього буде хоч якийсь шанс вижити. Розумієте?» Троє хлопців обнімаються і домовляються зустрітися, коли закінчиться цей кошмар. Хлопці виходять, і Лаллі сідає поряд із Менделем. «Ти залишишся тут. Поки не треба буде йти. Я проведу тебе до вантажівки. Ну, а далі ти вже сам. Не знаю, як вам і дякувати. Якщо тобі знову вдасться втекти, то більше не попадається. Це буде для мене найкращою подякою. Невдовзі Лаллі чує ознаки руханини на території Ходімо, саме час Висловши з кімнати, вони обережно крадуться вздовж стін будинку Аж поки не бачать, як у дві машини вантажать людей Тепер швиденько біжи і постарайся потрапити всередину якоїсь шеренги Проштовхуйся, і коли спитають, назвеш своє ім'я Мендель квапиться і йому вдається втопитись в шеренгу він обхоплює себе руками, щоб захиститися від холоду і щоб заховати змійку, яка тепер у нього з'явилася. Лаллі спостерігає, як охоронець знаходить його ім'я і командує йому сідати в кузов. Коли заводяться двигуни і машини рушають, Лаллі крадькома повертається у свою кімнату. Розділ 17. Наступні місяці особливо немилосердні В'язні, масово мруть. Багатьох косять хвороби, недоїдання, холод… Хтось скидається на паркан під напругою, вчиняючи самогубство. Когось убиває охорона з вишок, перш ніж вони добігають до паркану. Газові камери і крематорії працюють понаднормово. А татуювальні пункти Лаллі і Леона забиті людьми, яких десятками тисяч привозять в Аушвіц і Біркенау. Коли випадає нагода, Лаллі і Гіта зустрічаються по неділях. У такі дні вони губляться в натовпі, крадькома торкаючись одне одного. Іноді їм удається уривати частинку другу, щоб усміхатися облоці Гіти. Це надихає їх бажанням жити, а Лаллі ще й планувати спільне майбутнє. Діти на капу гладче від харчів, якими Лаллі їх задобрює. Коли Лаллі подовго не вдається зустрічатися з Гітою, вона так і питає її напряму. «Коли ж твій хлопець знову прийде?» У якусь із неділь після наполегливих умовлянь Гіта нарешті розповідає Лаллі, що відбувається із цилькою. «Цилька – забавка для Шварцгубера. О, Боже, і скільки це триває? Точно не знаю. Рік, може більше. Він просто пояк, садист, виродок», – каже Лаллі, стискаючи кулаки. «Можу тільки уявити, що він із нею робить». «Не кажи такого. Я не хочу про це думати». «Вона вам щось розповідає про те, що між ними відбувається?» «Не розповідає. Ми не питаємо. Я не знаю, як їй допомогти. Він її уб'є, якщо вона йому відмовить. Думаю, цилька вже це зрозуміла. Інакше давно б уже загинула. Головне не завагітніти». «Усе гаразд. Ніхто не збирається вагітніти. Для того, щоб це сталося, у жінки має відбуватися місячний цикл. Ти про це знав?» Зніяковій Лайлалі каже». «Ну, так, я це знав, просто це не щось, про що ми говорили. Я про це якось не подумав. Ні тобі, ні тому садисту виродку не треба турбуватись, що цилька чи я завагітніємо, гаразд? Не порівнюй мене з кимось. Скажи їй, що вона героїня, і я пишаюся тим, що я її знаю». «Що значить героїня? Вона не героїня», – трохи роздратовано каже Гіта. «Вона просто хоче жити». Тому вона й героїня. Ти теж героїня, моя люба. Те, що ви обидві вирішили вижити, це форма супротиву цим нацистським виродкам. Вибір на користь життя – це акт непокори, форма героїзму. А ти? Тоді ким себе відчуваєш? Мені випало на долю долучитися до знищення свого народу. І я мусив зробити цей вибір, щоб вижити. Я лише можу сподіватися, що колись мене назвуть злочинцем або співучасником». Гіта нахиляється і цілує його. «Для мене ти герой». Час минає швидко, і вони лякаються, коли у блок починають повертатися дівчата. Вони обоє вдягнені, тому коли Лаллі виходить із блока, це не так ніяково, як могло би бути в іншому випадку. «Добрий день! Привіт! Даном! Радий тебе бачити! Дівчата! Пані!» Звертається він до всіх, виходячи. Ка посидить на тому ж місці біля входу в блок і хитає головою. Тобі й не слід тут бути, коли всі повертаються. Гаразд, тетувірере. Прошу вибачення, це більше не повториться. Лель йде територією між бадьорами кроками. Він дивується, коли чує своє ім'я і озирається, дивлячись, хто ж це ж його гукає. Це Віктор. Разом з іншими польськими робітниками він саме виходить з табору. Віктор кличе його. «Привіт, Вікторе, Юрію, як справи?» Не так добре, як у тебе, судячи з твого вигляду. Що сталося? Лалі махає рукою. Нічого, нічого. У нас тут продукти для тебе, і ми вже боялися, що не зможемо тобі їх передати. У твоєму портфелі є місце? Повно. Вибачте, я мав раніше підійти, але був м -м, трохи зайнятий. Лаль розтібає портфель, і Віктор разом із Юрієм наповнюють його. Харчі ледве влазять. «Може, решту принести завтра?» – питає Віктор. «Ні, я все візьму. Дякую. Побачимось завтра. Я принесу платню». Серед десятків тисяч ув'язнених у Біркенау є ще одна дівчина, крім цильки, якій есесівці дозволили зберегти своє довге волосся. Мене десь такого віку, як Гіта, Лалі з нею ніколи не розмовляв, просто бачив час від часу.